гуторять, попиваючи, аж ось двері риб, і так, як сонце засіяло, увійшла в світлицю Леся. «От моя й краля», – каже черевань, беручи її за руку, «в світлоньку входить, як зоря сходить, в світлоньку війшла, як зоря зійшла. А що обгате?» чи ні, же похвалитись на старість, Череваневі? Нічого не сказав Шрам, тільки дивився на Лесю. А вона ж то стояла, підійшовши під благословеніє, хороша та прихороша, і ще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очиці спустила в землю, а на виду аж сіяє. На диво була в Череваня дочка, та й годі. Тим то Петро, як побачив, той умер, дарма що видав доволі світу. Ну, лиш, доню, каже Черевань, піднеси нам покупку, як там кажуть, із білих ручок. Леся поблагословилась і піднесла. І що то вже, як хороше вдасться? Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті. Усе не так, як хто інший. Так усі й дивляться, і так осякому на душі, мов, сонечко світить. Випив старий шрам із білих рук от Череванівни, да й каже Череваневі. Ну, брате Михайле, тепер я скажу, що є тобі чим на старість похвалитись. А Череван тільки сміється. «А що ж, приятелю, – каже Шрам далі, – хоч би мені годилось би про одно вже помишляти, де, да може, тепер година щаслива, щоб її нам не занедбати, чи не отдав би ти своєї Лесі за мого Петра? А Череван йому, а чом же не отдав би, бухати? Нехай нашим ворогам буде тяжко!»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 Гордо піднялась її губка – недобрий знак для залицяння.